Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! Gabi a szignálunkat. A hármas könyvelés 36. szupermeladástát halljátok. Sziasztok! Hello, sziasztok! Az én magyar hangom de nem a troll, nem. Nem, nem, már még ki tudja, ki tudja, mit fogok itt. Ha, még viszont, amíg van hangod de ezeket a híreket, gyorsan mondd is be. Ja, jó, oké, okay, meg is keresem. Aztán ráderesztjük a meditációs kamrát. Jó. jó, szóval igazából magyar irodalmi hírek. Az egyik az, hogy ez a József Attila díj, ez fodrozódik és most semmi rossz viccet nem sütök el ennek kapcsán. Ugye egy visztülcskéző is válaszolt az irodalom jelen hasábjain, aztán ezt persze számtalan irodalmi oldal belinkelte, és visszavágott, és hát olyan érvei voltak, amelyek mellé felsorakoztak, mert aztán szebben álltak vele. Ez megint egy azért érdekes téma, mert hogy kérdés az, hogy, hogy, hogy ezek a díjak, ezek voltak éppen, ahogy egy költőismerese mondták, nem a díjjér vagy nem is tudom, valami ilyesmi volt az ő kommentje. A díj az csak egy járulékos elem, ráadásul még el is a dolgokat. Szóval, hogy, hogy, hogy fontosak -e ezek ennyire, vagy ez csak egyszerűen játszma. Lehetek aljas? Hát, kérlek. Tehát, a 8000 forint az 8000 forint. Na. Így van. Oké, okay. Meg, megbeszéltük akkor hát a lényeg az, hogy ezekért a 800 ezer forintokért vagyis, hát az a baj, hogyha ha megkapod, és, és akkor, is, akkor is tud gázdani 800 ezer forint. Tehát én azt is tudom képzelni, hogy ez problémás, hogyha most ezek után megkaptad. Főleg azért már baromi nehéz visszaadni. Azért... Ez, ez az egyik, a másik pedig, hogy nyilván ez már az összeg, ami felett nagyon komoly, és jártadéseket és politikai harcokat lehet csinálni, mint a mellékeltában mutatja. Aha. Jó kérdés, hogyha nem járna hozzá pénz hanem ez tiszta, tiszta díj lenne, tehát abszolút csak a, a díj ma, önmag, eszmei értéke lenne az, akkor ez mennyivel tisztítaná el a magát a vitát is, illetve lehet-e állami kitüntetés, mert ugye a téma között, többek között az is volt, hogy ez egy, ez egy kormányzati kitüntetés, kormányzati vagy állami, az állam az mindannyian vagyunk, a kormányzat meg egy, egy kiváló csoport, stb. stb. stb. stb. Nem tudom, hogy ez az önmagáért problémás, vagy pedig tehát bármilyen díjkiosztása, ami kis, kisebb közösségekben ugye megfigyelhető a felettük történő fájtolás, anélkül, hogy pénzzel járnának. Amúgy nagyobb el tudom neked mondani, hogy mi történne, ha nem lenne pénzdíj szerintem. Na, kíváncsi vagyok. Hát, közösen tüntetne a a parlament előtt a Jobb és a baloldali író szövetség, nem tudom melyiket, hogy hívjeted, a, a palesztin felszabadítási front és a palesztina felszabadítási front, Aha. mert hogy a kormány ismét bemutatta azt, hogy ő alapvetően kultúrellenes szervezésről van szó, hiszen pénzt volt ki a magyar kultúra kultúrafinanszírozásából, amiért egyrészt mondjon le, másrészt pedig rohagyjon meg. Aha, és olyan borzasztó, hogy és ezzel abszolút a politizálás utolsó csiráját dobtam be. Teljes képzom arra, hogy, hogy igazából, itt akinek hogy senkinek sem. Tehát, hogy, hogy nem, tudom, nem tudom azt mondani, hogy, hogy pedig egyébként ezek a delégketelemberek, ők ők hogy megmondnak, és és hogy megcsinálták. Elkezdenénk egy újabb garnitúremből. Igen, igen, igen, igen. Menjünk vissza a science fiction-be. A regények. Ú, ne, ne, ne, science fiction, ne jutott a magyar science fiction közélet az, az még rosszabb talán. Oké, okay. akkor megyünk tovább a vidámabb területekre, ez egy érdekesebb... Na ö... halt meg. <laughs> <laughs> Aha. A magyar könyvipar. Aha, igen, ez a, a libri könyv könyvkiadó ö, kapcsán, ami ezt én itt írtam is a kis belső jegyzetünkben, hogy szépen menetelnek előre, csak éppen ugye a papírkiadás az, ami, ami fut, de valami iszonyú hatva, keményen tolják egyrészt a marketinget, a piát, mindent. Tehát, hogy, hogy szerintem egész jó palettájuk is, tehát mindenféle érdekes könyveik vannak, másrészt meg hihetetlenül jól terítik ezeket az, az anyagokat. Tehát ez a felhajtás, mint az éjszakai cirkusz kapcsán, tényleg úgy éreztem én magam is, hogy, hogy oda kell menni, sorbálni 21-én, ami ma van. És pedig, pedig ez olyan, olyan női regény, amire még én is fanyoloktam. Ma kiadtak valamit? Hogy... Iger, ígértek valamit? Nem mondom, ki, kiadtak ma valamit, hogy valamiért sorba kell állni? Ö, hát, hogy ma jelenik meg, és hogy, hogy, hogy hogyha követő az ember ezeket a blogokat, akkor már így napokkal ezelőtt így folyamatosan adagolják ezeket a kritikákat, meg a trélereket, meg ugye most már ez is megy, ez a trélerezés, és, és akkor egyre jobban épül be az ember, ugye hogy 21-én valami történik, mint hogyha ott kéne lenni, és azonnal átvenni, és én ma beismerítem egy könyvesbadból, és megnéztem, hogy ott van a polcon a szokás, a fiam, most visszavittem a szivárvány tövében, de nem volt ott, és valahogy nem, nem volt nagy űr, de persze érdekelnek a könyv. Tehát engem ezek felkeltik az érdeklődésem, mondjuk én képes vagyok megvenni lókákat a matricáját, tehát nem biztos, hogy nérvadó. Ez a könyv, emlékszel azt mondtam róla, hogy folyton ilyen, ilyen extra édességeket esznek benne úgyhogy... Aha, Akkor nagyon nem. bejönne neked a nyalóka mellett. <gül> a nyelvszínezős nyalóka, mit tudom, milyen matricával. Lenyőtt felnyalható tato tehát. Hogy... Jó, nem, nyilván nem ilyen édességekről van szó, de, de nem visszatérve a librire, re hogy... hogy ez azt jelenti, hogy hatékonyak. Tehát Adámnak a kedvenc témája, hogy tartsa el magát az irodalom, vagy tartsa magát a, a művészet, vagy tartsa magát ami mi, és, és hát így, így tartják el magukat, szerintem. Nem tudom, hogy mennyire sikeresek gazdaságilag, mennyire rentabilis ez az egész, de, de ügyes, és, és érdekes volt a riport is. Tehát azt gondolom, hogy, hogy jó volt elolvasni. Aztán persze, mivel én még mindig csak. Oda, kérlek, bont, hogy, hogy beleválok itt a, a cikket megnézve, kicsit elszállt a fotós, nem? Tehát így van egy pár fotó itt a hölgyről, aki nyilatkozik a libritől, és akkor a fotós itt látszott, hogy teljesen beindult, hogy akkor most ő milyen pozíciókból fotózza az interjú alanyt. Szerintem ez ilyen szabány interjú fotók, nem? Tehát, hogy mindig... Mindig ilyeneket csinálnak. A fotósok nagyon, nagyon el tudják magat foglalni egy interjún, hogyha úgy nem, nem figyelnek arra éppen történik, nem érdekli őket. Volt olyan hogy egyébként, hogy a, imádom a fotósáinkat, volt olyan, hogy Zoli megcsinálta a képeket, amik kell a cikkhez, aztán leült hallgat, hallgatni, még be is kérdezett a végén, mert úgy érdekelt a téma. Aha. A másik az, amikor észreztem, már nincsen fotósod, és te még interjút csinálsz. Ez meg a harmadik, amikor eljátszik közben a aha tehát igazából még visszatérve a libri hogy nem tudom eldönteni, hogy ez jó -e vagy rossz. A libri-ről meg, hogy jó ezek a könyvek, vagy sem. Tehát amit egy-két könyvüket olvastam, inkább a jelenség az, ami érdekes, is, és úgy tűnik, hogy, hogyha kiadnak jó könyveket, és ez az ára, akkor, akkor hajrá, csinálják így, hogyha mellette úgy tűnik, hogy a többi is él még. Egyébként valamilyen, ugye most jön ki a Hunger Games a múzikban, és talán igen. a New York Times-ban kaptam el egy cikket a, arról, hogy mégis ho, hogy működött ennek a marketing tevékenysége, és valami elképesztő, hogy, hogy tényleg így a blogokkal, Facebookkal, mindennel milyen kemény munkát végeztek, hogy, hogy, hogy ez így, így felfusson, meg berobbanjon az a dolgot, sok éven át, tehát nem is tudom, két, két éve van, hogy ezt a filmet így tervezik, meg hogy, hogy, hogy fogják kiadni, milyen csatornákon akarják megtalálni a, a közönséget, és tényleg, hogy arra volt külön dedikált ember, aki a blogokkal tartotta a kapcsolatot. Így kell ezt tudnálni. Hát ezt meg tudják csinálni, csak ebben is sok pénz kell, hogy legyen. Aha. A magyar könyvipartól ezt nem feltétlenül, várom el. Hát ebből kicsi betolják, de azért nem baj, hogy pörögnek rajta. Nem, persze, sőt jó. Nem, csak én attól félek, hogy vannak olyan könyvek, amelyek nem Hunger Games, amit hihetetlenül fel lehet ö, rázni a közösséget, és akkor százezra megveszik. Van, vannak olyan könyvek, amelyek kis, tehát a szabkácsori igényeket elégítkenek ki, akár a mi szabkácsori igényeinket. Tehát biztos nektek is vannak olyan könyvek, amely egy a szélső érték. Aha. Már, De és... amit most mondasz, az Night Circus, ez pont nem, ez abszolút ez a Hunger Games közönségének. Igen? Illetve egyébként már korábban is olyasmiről beszéltek az életkönyvesek, hogy 10 hogy címben mondjuk én, öt bebukik, kettő így kb. behozza a zárát, és lesz még három is sikeres, ami eltartja a kiadót. Tehát ezt is különböző számokkal lehetett szállani, de mindig nagyon nagy volt annak az aránya, ami, ami igazából bukik és megpróbálták. Aha, meg ami, ami ilyen repikönyv, tehát hogy, hogy kell olyan, mint hogy ki kell adni ezért szokratész. Aha, igen, hogy, hogy mert az úgy tök jó, hogyha az aranykötétes szokratész ott van fent, vagy arisztofanész aztán, e, akkor az ember bemegy, és akkor honnan veszél az éjszakai cirkuszt, akkor ő oda pozíciónálja magát, hogy akkor ez közelebb van a széprodalom, könnyebb megvenni, de ezzel, ezzel jól lehet, hogy manipulálni is másrésztről, meg, meg, meg azonosítani magát a kiadónak. De lehet, mert megéri. Jobb, mint vízbe szorni a sok pénzt a wellness szálóban. Ahogyan <gül> az a remek videó. Hát, igen. Ádám, tiéd a következő, és az nem. már él. -e? Az már -e? No, én meg egy, egy ilyen nolos kírtoztam magammal, amiben azt mondják, hogy Hát az e-könyvek azért, azért durván kanibalizálják a, a piacot, és, és különböző értelmiségiek mondanak a dolgokat arra, hogy, hogy ez, ez miért nem jó. És a, a mondatom miatt beemeltem ezt, mert azt mondja egy Joan Trollope nevezetű nő, aki egy irodalmi díjnek a zsűri elnöke, és, és nagyon sikeres brit regényíró is, hogy az eregényekkel például nem lehet úgy berendezni egy nappalit, vagy egy könyvtár, vagy egy dolgozószobát, mint szépen bekötött könyvekkel. És ez volt az a pillanat, amikor lefejltem a számítógépmet, hogy az egész vitát leviszi a békaseggel alá ez, hogy Hiányzik design -kérdések a teszi, hogy kérdésekről beszélünk, vagy miről. Argument, tudod. Igen, igen, talán még az. Mert abban mondjuk igaza van utána tök jó, hogy a könyvborítók, vagy a könyvkinézett, a könyv, könyv dizájn sehol nincsen papíros képest az e meg kihetetlenül meg trógerek tudnak lenni egyébként olyan kiadók, akiknek fizetünk a kiadványokért, de a nem lehet berendezni, ez a hovárak ilyen típusú dolog. Meg különben is az ilyen lagber újságokban úgy van, hogy, hogy ott a bútor, és akkor van rajta tudod, ilyen szép ember, akkor tíz könyv, vagy mondjuk öt, és akkor az elég is a dizájnhoz. Egyébként két funkciója is lehet az ilyen dolognak. Az egyik, hogy hogyha vendégek jönnek, annak megmutasd, hogy képet alkosson gyorsan, hogy milyen kultúrát ember vagy. Ezt most ugye meg lehet közelíteni azzal, hogy mit tudom én, a good en vagy akárhol vezeted, hogy milyen könyvet olvastál, és akkor kirakod a Facebook profilodra. És akkor ugyanaz a kultúrát vagyok hatás megvan, és meg se kell hívni az embereket. A másik meg, hogy a saját örömödre, de szerintem akkor vegyen több festményt, nem? Hát igen. A annyi mindent ki lehet rakni amúgy. Öh, a játékfigurákat. Jaj, ne! Na, azt sosem tudtam, hová tenni. Eleve gyűlölök, biztos portolölgetni a játékfigura, az meg pont úgy néz ki, mint amilyen az ilyen embereknek a rémálma. Hát igen. Mindenesetre azt kell várni. Ez... Ja, bocs, mondjad? Nem, semmit szóval azt kell várni egyébként az asszonság szerint hogy ezek könyvek az hát múlóhobortnak bizonyul természetesen pont úgy mint a gramofallemező nyomott zene és a képcsöves színház nyomtasz a ki igen egyébként ezek az ikalkönyv dekorációk tudjátok hogyha az ember járk el az ikea és akkor azon valahol megvásároltak három könyvet, ezer példányban, és mindegyik bútoron, mindegyik Expedit könyves polcon, meg Billi könyves polcon, ugyanaz az három könyv ismétlődik. A bot többet olvastam egyébként, a Jeff Noon-nak a Word című science fiction az ott szokott lenni, mindegyik második a IKEA bútoron, ilyen 800 példányban. Kolajon. Uh, ezt lehet kapni a könyvfutbalban 500 forintban, de nagyon remek, finoman beteg ilyen szédelikus science fiction-t, amúgy ajánlom, nagyon jó könyv. Ha pedig olvastok skandinávul, akkor lopjatok az ikea egyet. Nekem megvan magyarul, csak még, csak még elkezdtem, de valahogy belezavarodtam a tollakból az elején, valamiért nem kapott el. Nem, nem lesz egyébként egyszerűbb. Ja, meg egy dolgot még, azt hogy hogy az ilyen lakberendezős, lakáskultúrás, hogy ha magyar gyárt magazinok, akkor azért az jó, mikor egy-két ilyen igazi bértelmiségi van, mert akkor lehet arra vadászni az interjú fotókban, hogy mi látszik a könyves polcán, és mi az, amiből ugyanaz a kiadás van. Az egy remek játék, nem tudom, játszottak e ilyet? Nem. Azt tudom, hogy például Vágó István polcán fedeztem fel dolgokat, mondjuk, mindenkinek ugyanaz a kiadás van, az nem annyira durván szép kék. Ja, közben... Megerőszítést vár az Ádám. Nekem is az van meg. Ez volt. Igen, hát azt szerintem azzal meg mindenkinek. Erről meg még az jutott hogy hol vannak még ilyen feltűnő magazinok és ugye a fogorvos fodrász, majd eljön az, az idő, amikor ott is ilyen ilyen izé, ebook-rinderekkel lehet ilyen kis novellácskákat olvasni, de most volt valami témázgatás arról, hogy, hogy, hogy szállodában a zenét játszanak le, akkor az a szolgáltatás része, és azért jogdíjas, de a fogorvosi rendelőben nem, mert ott, ott, ott ez nem úgy van. Tehát lehet, hogy fogorvosi rendelőben lehet olvasgatni még ebookat is, hogyha kiteszik oda a kedves orvosok a lejárt Femina, fe, vagy mit milyen újságokat szoktam én ott találni, növetteletes dolgokat. Fodra szóna, hogy egy kis két, meg ilyen szoktam. Egyszer-kétszer követem csak ezt a ebit, nincs nincsen állam egyetlen könyv. Csak akkor mindig nagyon sokat tudok meg olyan embereknek a magánéletéről, akiket egyébként nem tudom, meg kicsodák. Hát így megy ez. Valamilyen módon formatív egyébként. Milyen, milyen, milyen egy... gyakran jársz fodrászhoz? Nem, most nem menjünk bele. <gül> <gül> ez a nem elég gyakran igazából. Szakadunk közben? Nem, nem, meg vagyunk. Hogy oh, elhallgatott nálam ez Van egy utolsó témám egyébként, de ezt nem tudom, hogy megbeszéljük egyáltalán. Ez vagy... szenzációs téma, ez nagyon nagy. Vagy dobjuk be. Vagy Jó, ked kedves hallgatók, majd kommenteljetek kétséges, de most tényleg nem csak ilyen like, meg nyomás, meg csillagozatok az ITU-sban, a többi. Marha érdekel a véleményetek. Jött szembe három darab cikk, illetve kattintottam egyikről a másikra, és arról szól mindegyik, hogy a magyar diákok annyira durván nem szeretik a magyar kötelező olvasmányokat. Az egyik cikkiró, az lelúzerezi konkrétan a, azokat a irodalmi hősöket kivétel Borna Missa Gergely, akikkel a gyerekkelsőként találkoznak. Ö, és, ö, Mint egy és hát, normális férfi kép, amit a igen tudott. És egy, egyet tudok vele érteni, az, az, azt gondoltam, hogy kincskérdését nem szerettem igazából, Aha. és akkor még fel se tűnt, hogy hát igazából a gyakorlatilag halását kezdődik, meg szörnyűség, meg akármi. csak az, hogy egy borzasztó nagy, elképzelhetetlen nincs telenségben mozognak ott emberek elképesztően tényleg, tényleg ilyen... ilyen Nagyon-nagyon nyomasztó. Igen. igen, igen. És ez a szegény uh, kísereg a végén, meg az a, uh, borzasztó most eszemültött, és... Spoiler, spoiler! <gül> <gül> <gül> <gül> és akkor ismét egy spoileres mondat következik, és az jelentkezzen egyébként, aki a szerencsétben a kötet végére meghaló nevecsek szeretett volna vala lenni életében, és vagy úgy érezte, hogy nem ő a világ legnagyobb vesztese. Aha. Meg így a többi gyerekhőst is elég előhozza ebből a témában Ez a cikk nagyon-nagyon jó, én is elolvastam tényleg. És... És... Mondj csak, és... mondj Jó, te tegnap itt volt egy irodal már, haverom, és vele vitatkoztunk el. Szerintem a klasszikusokat egyébként állítani kell, mert hogy kutya hogy gyereknek kell olvasni. És hirtelen ezt tudom neki dobálni legalább egy tízes listát olyan gyerekkönyvekből, amik, amik olvasmányosak, és talán nem is luzerek, és nem is a Harry Potterről van szó de nem úgy tűnik egyébként nemzeti klasszikusokat, le fogják egy hamar cserélni. A cikk egyébként a valamelyik ezek közül, amit itt beraktál ide, az nagyon jó kimutatja, hogy hány éve nem változott ez a lista, és valamiféle szabadsága egyébként a tanároknak is van, de itt írták, hogy, hogy olyan szintű döntés, hogyha egyik mondjuk egyik jókai nagyon nem akarják, hogy gyerekek akkor egy másikat adnak, tehát nem arról van szó, hogy hogy, hogy akkor most újra gondolják a koncepciót, hogy mégis mit akarnak megmutatni a gyerekeknek. Nálam ez egyébként abszolút éles probléma, tehát a lányom most a, pont a csillagokon küzdi át magát, és Azt aztán jó. nagyon nagy, de, de nem, nem az a feltétlen egy kis lánynak legizgalmasabb könyv. És ő az, képzelni. Nagyon-nagyon sok könyvet olvas, saját lelkesedésből, meg mit tudom én, de, de ő is megküzdi ezeket a kötelező olvasmányokat, a fiamat meg, így uh, már csak úgy tudjuk motiválni, hogy ha elolvasott egy könyvet, akkor izé kap egy videójátékot, szóval ilyen abszolút kínlódós kin neki, és ne nem feltétlen, Tehát értem is, hogy, hogy mit akarnak ezekkel a klasszikusokkal, de, de szerintem annyira az ellentétes irányba tolják a gyereket el a könyvektől, hogy hogy a többet ártanak, mint amit használ klasszikusok megismerése? Most ugye az egy kicsit nem off -topic, de egy szociálás hogy most olvastam valamelyik könyves kritikai oldalon, valami nem tudom emelyiken, egy, egy 48-as történelmi regényről a mint oldott Kéves sárközi Györgytől. Én nem olvastam ezt a könyvet, és, és tök érdekes az, hogy ha van egy 48-as regény, akkor hiába nem töltel az olvasméről van szó, de egyszerűen a magyar ember fejéből bele van égetve az egész kőszívember ember Akik paradlai egy, -egy család. Tehát hogy van egy bizonyos fajta mentalitás, meg bizonyos fajta szemléletmód, bizonyos fajta romantizáló struktúra, és hogy már egy nem sokkal később, tehát nem, nem napjainkban születő, hanem már képes klasszikus regény, amely nem így kezeli ezt, hanem ott sokkal esendőbb, eh, tragikusabb és emberi sor, tehát ilyen átlag emberi sorsokról van szó, már az, az is így feszeget valamit, tehát, hogy nem csak a iskola rendszerbe, be, hanem valahogy mi is megszoktuk és hozzá ragasztottuk ezeket a saját életünk tehát baromi nehéz ezeken változtatni, és ugye most ez a Kosutki Kifli, meg azért volt még egy-két kísérlet történelmi történelmi visszatekintésére az a, fú, nem is tudom, a Széchenói műkönyv, vagy nem, nem biztos, hogy jól emlékszem a nevére, mindig összekeverem őket, és és ezek mindig, mindig felvállalják azt, hogy egy kicsit hogy nyúl ehhez a témához, a szent remek történelmi dolgainkhoz, és, és azt hiszem, hogy nem fog sosem változni a kötelezők listája pedig, én is gyorsan összetudnék dobni tíz olyan könyvet, amit el lehet olvasni a gyerekkel, és, és, és a gyerekek benne teljesen vidáman zárják a dolgokat, és fejlődtek, vagy haladtak, és lesz eszmei mondani való, meg fogalmazásnak való címek, amit ki lehet szedni. Így csináltál volna a Laci helyében, de el fog változni. Ezt a tanárok tudják esetenként, hogy a, ezeket a szigorú merevkeleteket hogyan lazítsák, és mi az, amit ebből ki tudnak hozni, de szóval valahogy a cikkből az jött ki, hogy ők nem mernek ezt hozzányúlni, és elsősorban a tankönyvek készítőitől várják ezeket a dolgokat, tehát nem, nem mernek ezen változtatni. Egyébként így ellen példának beraktam még egy szintén egy New York Times-os cikket, ahol arra adnak tippeket, hogyha hanger games-t az osztály, akkor milyen dolgokat érdemes megbeszélni benne, mind ilyen formai dolgokkal kapcsolatban, mind a szereplők viselkedése, meg. Tehát tényleg egy ilyen jó kis elemzés arról, hogy mit lehetne gyerekekkel megbeszélni, ami nem feltétlenül csak, hogy mi a tanulság, ugye, hanem, hanem hogy, hogy, mit regény, hogy működik, megint szereplők, hogy működnek, és mire érdemes odafigyelni benne, és kibe mit indít, meg ez a történet. Mert hát az is egy elég komoly történet, ha vele gondolunk. Igen. És talán, talán abból adódóan, hogy aktuálisabb, talán még el is olvasnak, a gyerekek, nem? Valószínűleg el fogják maguktól is olvasni. Szerintem anyámnak a történetét meséltem már a hármas könyvelésbe. A Leiner, Laura, Leyer? Leiner? Lejer. Igen, igen, igen, amit az igen, és, is olvas, és, a, és amikor oda mentek hozzá, a gyerekek, hogy lehetne a Hermann Gimnáziumban ilyen olvasókör, vagy könyvkör, vagy mi a bánat, uh -huh. mert hogy a könyvben van is annyira jó lenne. Na bum! És akkor uh -huh. ott hozzák a könyvet maguktól. Uh -huh. És többször volt az a Harry Potter is így be a családba, hogy mondták a gyerekek, hogy jó. Uh -huh. Csak az mondjuk tíz évvel ezelőtt. Szóval működik ez, csak ez, ez, ehhez kell egy olyan tanári mentalitás, és akkor ott a családomat, hogy, hogy nem csak a tanár mondja meg azt, hogy mi a jók, hanem a diák is behozhatja a könyvet az órára. Hát az nagyon fontos. Egyre, a szívesen tanárságban az, hogy, hogy ő megcsinálna, tehát megengedne dolgokat, csak a, a végeredmény az, hogy aztán vannak ilyen vizsgató -ok, amikor a gyerek mindenféle örömteli fél évek után mégiscsak abból kell, hogy vizsgázzam, meg érettségiztem, meg stb., amit, amit, amit kötelezően írtak elő, és, és baromi esélytelen az, hogy, hogy akkor mindenbe bepótoljon, tehát a kőszív fiait. A másik az, hogy ugye nem, nem túl hosszú ideig én is tanítottam egy középiskolában, és kísérleteket tettem én is erre például, amikor jött a reneszánsz, akkor ilyen kis bokacsonovellákat, akik esetleg a hardkorabból felolvastunk, és az, azt vettem észre, hogy az első elsődleges reakció az volt, hogy be se engedték a fejükbe. Tehát el merték azt, nem is feltételezték, hogy ebből bármi vicces, vagy, vagy pikáns, vagy bármi kisülhet, hanem ez Ez egy szigorú, izé, kötelező dolog. A hát bokacsó történet? Nem szok, hogy ez, tehát, hogy azt várták, hogy ez az lesz. Igen, igen, igen, mert azért ugye a nyelvezete az nem teljesen mai, a, a magyar fordítás, és ugye az eszközrendszeresen és nem tudták, hogy mi fog kisülni belőle, de Oké, okay, tetszett nekik, de utána senki nem kérte el a könyvet. Szóval van egy, van egy olyan beépült előfeltevés is, amit már ki tudja mióta hurcolnak magukkal, vannak a dolgok, amelyeket meg kell történni, ők és azok eleve nem. Meg aztán nyilván, ha ilyen nagyon friss irodalomból, akár itthoni irodalomból is válogatna az ember, akkor rögtön előjön, hogy ki melyik politikai táborhoz tartozhat esetleg, is az eléggé szenzitív dolog. Súl, igen. És ezért nem érdemes, de lehetne azért egy, egy 50 évet előrébb ugrani, nem, mint, mint a mostani könyvek, és abból is válogatni egy kicsit. Akkor legalább tiszta volt a politikai. <gül> <gül> Tényleg, 30 évvel is jó és akkor lehet tanítani a nagyon remek... Uh, mi az a bérházas Harry Potter? Mindig szoktam mondani. A, a kétbalkezes varázsló, Aha. Bék és Pál, hát az, egy, az egy remek mű. Egyébként is a félvilág panelban lakik, tehát ismerős vidék lesz. Aha. A, a, igen, lazítani de szerintem mindenképpen szükséges nonna. Előszörnek a szülők nyomják, tehát, hogy igazából ők, ők is az van, hogy <gül> lehet, hogy ők is ezt tanulták, hogy nekem én átraktam magam a baradlai családon, akkor nem igaz, hogy latinem ott tanuljon valami szépet. Mert ha kikerül az iskolából, akkor már biztos, hogy nem olvas el. Ez az utolsó lehetőség, hogy még valahogy rákényszerítsük, hogy elolvassa. A baradlaiak még nem is voltak annyira rosszak, mint az ember például. Azt ma lehet, hogy tök jól egy pont tegnap este gondolkodtam ezzel a beszélgetés utána azon, hogy, hogy miután az emberen hozott döntéseket, utána arról olvasni, hogy egy másik embernek a másik fajta döntései az, az uh, milyen rossz helyzetbe sodorta, vagy milyen, milyen tartatlan helyzetbe sodorta őt, az úgy izgalmas, még ha Jóka is írta meg három izé, úti könyv közé. De tizen, nagyon kevés évesen ez nem tűnik annyira nem. izgalmasnak. Nem, nem, nem. Új, de kemény volt ez mi? Gyorsan Gabi, mondta, hogy mit olvastam, Én azt hittem, hogy több időm lesz, és ez az egy klasszikus mondat, bármikor elsüthető. Mert szerettem volna több könyvet befejezni, de végül is csak a szivárvány az, amivel végeztem, és a végére összeállt valamelyest. És elfogadtam azt a tényt az olvasás végére, hogy bizonyos jelenségek, folyamatok, világelemek, azok. Így, tehát úgy vannak, hogy úgy így feltételezik, hogy én ismerem, de Gőzöm nincs, hogy pontosan mi ez. Tehát, hogy nem, nem, nem tudom elképzelni, és elfog... tehát ilyen, mint az helyezett űrhajó elemek. Tudjátok, hogy így mennek az van és nem tudod, hogy az most pontosan a hidraulika, vagy, vagy a, a fűtési rendszer, vagy, vagy minek az eleme, vagy az egy fegyver. Nem lényeg. De fontos. Tehát ott nem lehet más. És, és alapvetően tehát elégedett lettem vele, de nem, nem, nem, lett, nem lettem függője. A, az írónak, és nem, nem nem tartom meg a könyvet, sőt már lecseréltem egy másikra, amivel megint beharangozom, hogy mit olvasok a következő podcastra. Ez a Grecso Christian abszolút snovizmusból nem, mert én régóta be akartam potolni, hogy ő most, most megkapott egy szintén szép summába járó díjat, de nem ez a lényeg, ez a Zegon díj ami ilyen és, és, és a mellettem mellette az ott volt a polcon, és akkor gondoltam, hogy most már, aztán itt az én most már pénzről van szó, el kell olvasnom, és azt fogom már olvasni. Szóval tudomány tövében szerintem olyan, amit el kell olvasni, mert tök jó ötletek vannak benne, de, de maga a történet az végül egy ilyen kedves, és nem teljesen letisztázott <kül> száll nekem. Aztán a Hét Templom, amit elkezdtem olvasni, a Miros úrban, hogyha nincs most így találtam a könyv, azt mondom, hogy így hívják az urat. Az meg egy nagyon-nagyon kellemes kell európai történet, az az alcsom, egy gótikus regény, vagy rémregény, és itt a gótika az tényleg mindenféle szekintetben megjelenik. Ugye ez a gótikus horror, ez, ez már egy megint másféle fogalom, mint a gótika, de itt a, a regény az egyrészt a Prágának a utcán játszódik, ahol, ahol fontos szerepült az épületek, a gótikus épületek eredeti állapotba visszajuttatásának, illetve a eredeti állapotból eltérése egyben romlásának, valamint Prága pusztulásának, <coughs> és ennek azoknak az épületeknek a halódása az az, ami mi a, valószínűleg tehát úgy, úgy, úgy tűnik, hogy ez mindenképpen összefüggésben van a szörnyűséges dolgokkal, amik így szépen feltűnnek, de és a legjobb az, hogy mindez közben meg Prágában játszódik egy olyan főhős meséli el egy olyan kis közökben, ami egyszerre egy nagyon enyhén nekem ilyen bulgakovi hangulatot ad. Ezek a furcsa ilyen ördögi figurák, akik, akik mint hogyha, hatalommal bírnának, ennek valami értetetlen hatalommal. Lehet, hogy ez a végére fel fog bomlani, vagy ő, magyarázatot kap, és nem marad ennyire egzotikus. Meg ez a, a kelet-európai <gül> loser főhős, aki, aki, aki egy ilyen kis könyv, majd de semminek sem volt elég jó a történésznek sem, mert csak bizonyos dolgok érdeklik. Tehát nem tudott történészként működni, nem tudott rendőrként működni, mert mindegyik túl komplex tulajdonságokat vagy szemletet igényelt, és ő pedig egy, csak egy bizonyos dologban tudott emelni, igazi szak, szakba, bár de közben egy ilyen szimpatikus figura és ő mozog ebben a közép-európai fővárosban. Tehát nagyon-nagyon tetszik egyelőre. Mindenféle szempontból. Nagyon jó a szövege, tehát a kis szépirodalomra szomjazó lelkem is boldogan kortyolta, és szerintem ezzel itt le is állok, mert az mások. Ezt úgy újján beszélted, uh -huh. hogy közben le is kattintottam. Ez is Úgyhogy... könnyen és gyorsan megszerezhető. Igen, igen, tele van vele a Vatera, tele van vele a Bookline, én egyébként a Vateránsat vittem el, úgyhogy Aha, de... a többi, többi még marad, a többi. Szerintem ezt a postán vettem, tehát ez azt jelenti, hogy ez, a, ez az a fajta könyv, amit túl sokat nyomtak belőle, és aztán 500 forintért, vagy 600 ért bár sok helyen lehet kapni, tehát hogyha nyugatjáruljárójában most folyamatosan árulnak ilyen 500 forintos könyveket, simán lehet, hogy ott meg ilyen szintén akár a könyvodban is tartják. 700 volt a Vaterán, nem erőltötte meg magamat, ez a másfél sor című. Ja, jó. <laughs> nagyon kellemes, és ugye a, a Pável ajánlotta, mert hogy a, a, vér, a vérgróf neki nem tetszett, és akkor mondta, hogy akkor ha már ilyen történelem, meg rémregény, meg, meg közép-európa, akkor legyen ez, és azért vetettem rá magam, és, és ez olyan szinte eltántorítottat, hogy a Real elolvassam, tehát, hogy, hogy azóta sincsen bennem meg a kíváncsiság, hogy, hogy most tényleg egy ilyen magyar rémregény, amit leporoltak, az, az most vagy működne, tehát félek az egésztől. Úgy szeretném, hogyha valaki elolvasni, helyettem, és mondaná róla pár szót még. most mindenki más erre vár egyébként. <há> mi közben megnéztem, és ez a ez a Milos Urbán sajnos az Amazon boltban csak papírkönyvbe kapható, nincs, nincs Kindle változat. Aha. Nagyon szomorú. Kénytelen papírt olvasni, mint az mm -hmm. állatok. Na jó. Ádám, te jössz? Jó, hát én szabad, rengettem hosszú hétvégén magamat, ennek meg föl nem olvastam, hanem kifestettem a nappalitáról, szívesen beszélek hosszabban. Egyébként ne fessetek panelt. Ez a rövid verzió volt. A hosszú az az, hogy nyugodtaját kezdett bárki szombaton még ráfesteni plusz egy réteget. Uh, és elolvastam közben a... továbbul a szövegem. De ott van Barát katalinnak a második krimiért, második Dávid Veron krimiét, az X-ingékegedűt. hegedűt elolvastam majdnem teljesen, mert van még azt hiszem három oldal uh, ilyen uh, epidógus hátra. Ott még kiderülhet, hogy miért ez a címe. Egyelőre fogalmam sincsen. Uh, és de saját, sajnos pont úgyne fogom mondani, mint a legtöbb kritika, hogy, hogy az, hogy Veron felkerült, na, tök jól megrajzolt abszolút poros vidéki-magyarországi Ukonizsára Budapesten, Budapestre, jött egy módon végigutazza a teljes a nagyobb fürdővárosait, az igazából lesz az erejéből egy kicsit ez a folyam, Tök jó karakterek mozognak benne, nagyobb a tétje, nagyon szép. Még így is azt mondom, hogy ne kell hogy tényleg olvassál, de kezdje az a fekete zongorával, mert az egy remek regény, ez meg egy jó regény. Ö, és valami kíváncsi, ha valamelyikötök olvasta, akkor, akkor nektek mi a véleménytek róla, mert így, így nem tudom nem. egyelőre hová tenni. Én még nem. Én nem, még nem olvastam. Egyiket sem? A fekete zongorát olvastam annak idején, és akkor akkor valami, valami nekem valami hiányérzetem volt benne, de nem tudom, hogy micsoda. Nekem újra neki kéne állni, mert azt vettem észre egyébként magamon, hogy hogy például, amikor egy csomó amerikai, nem amerikai, egy klasszikus angol-brit krimit olvastam, utána, amikor az első ilyen skandináv krimit olvastam, akkor, akkor teljesen kész voltam, hogy ez mennyire e, sovány és le lecsupaszított, és ez negatívum volt nekem. És aztán, aztán, amikor arra olvastam egy párat, akkor kezdett ráhangolódni az elmém arra, hogy ez egy teljesen más struktúra, meg eszközkészlet, és az, hogy ez, ez, hogy ábrázol dolgokat. <clears throat> és... Ugyanaz egy-két ilyen magyar regénynél is rájöttem, hogy hogy mint a Budapestnumár, az is az elején olyan egészen mást vártam, és aztán azt kellett volna előbb olvasnom, és utána a fekete, fekete zongorát. Uh -huh. A fekete zongor, az, az, meg a, az égszikekéket, az, az, az, az, az, az nem terjengősebben az, az, túl sokan negatív találatosan, az én hőnpölygőbb hogy ott vagyunk ebben a jó kis akolmeleg lábvígszerű monarhiában, a történnek dolgok, lassan görgeti a szél a és vagy lassan lögyböli ott az Adriának a hullámait, és úgy nem megy sehová a világ. Aha. És közben történnek dolgok, abban nagyon jó emberek mozognak, Különböző társadalmi rétegeknek különböző problémáival meg, meg lehet ismerkedni, meg picit karikatú, karikatúra szerű tagjaikkal, például a nagypopályú de De tényleg teljesen más habitus kell hozzá, hogy olvasod. Hmm. Ezek vannak e-book formában? Az első kötet az van e-book formában, hivatalosice. Aha. Ez egyik annak a nagyjából 30 darab magyar elkönyvnek, amit meg lehet vásárolni, ugye? Aha. Ö, és őt az agavé a boltjában találod meg, Aha. akik három darab könyvvel tesztelik a piacot jelenleg, volt fél évben. Na akkor sokszor most majd az eladásokat náluk. A, a százalékot majd az én számlámra kérem, csácok. Aha. A másik pedig semmilyen verzióban nem létezik, még kalost sem láttam belőle. Aha. Úgyhogy azt mondom, hogy tudok kölcsönni. De lehet, hogyha egyet megveszek, akkor látják, hogy milyen hatalmas forgalom van, és akkor kijön a második. Aha. Nem volt, volt erről egy beszélgetés egyszer. Vagy kommentben láttam, na mindegy. Szóval egyenlőre értelmezik a háromkönyv adásait és a statisztikákat, és a bivottáblákat eresztik rá a, a nem tudomány cellára. Tehát nem csinálnak semmit, kipróbálták háromkönyvvel, hogy milyen ez a világ. Aha. Aha, ez a kis györekmedence, amiben bokáig lehet belemenni, és valamilyen senki nem úszik. Tehát és ebből kijön a eredmény, hogy az emberek nem úsznak. Igen, igen, igen, és senki nem próbálnak fejesugrani, mert lehet, hogy szállják egyébként. <gül> Bölcs. Engem most most viszont rábeszéltél a angol zongorára, hogy elolvassam. Engem is. Ne hát, hatékony volt. Kis pipám. A másik pedig az a Shotgun Gravy című Hát ez a szokásos, hosszú, hosszú novella, rövid regény, amivel mindig barátkozom, hogy valami nevet kéne neki találni. De ez inkább a... a rövid fele áll, nem? Én is elolgaztam. Igen, ez ilyen 109 oldal, az, az rövid regény mondjuk. És, és szintén nem tudom hová tenni, hogy igazából valahol Amerikában a, a rosszabbik részén, ahol különböző meggyőződésű emberek a pick mellett csendesen szígyák a légereket, és ennek is a külvárosi részén gyerekeket zaklatnak az iskolába, és erre egy kislány, akitől mindenki tettek, mert valami történt vele is, a most a és a shotgunnal. ő old meg ott problémákat, de hát egyenlőre, ahol én járok, és már majdnem a végén ott egyre mélyebbre kerülnek a problémák a problémákba beléje, uh -huh. és még abszolút nem látom, hogy hogy fognak kikerülni belőle, viszont ebben a, ebben a világban teljesen hihető figurákat mozgat, illetve, illetve az, hogy a a latinó kis gyereket meg a nem is kicsi középiskolások, a latinó gyereket, meg a melegeket, meg a többieket zaklatják ebben a világban. Az annyira durván nem meglepő. Uh -huh. Ezt annól azért vettem meg, mert egyrészt rendkívül olcsó volt, és valaki ajánlotta, a Balázs. Másrészt pedig, mert... Jó a cím, nem? Igen, és a harmadik pedig akkor az, hogy a, olyan, mint a Veronika Mars, amit én nagyon szerettem, a sorozatot, Adara Alon ami meg egy drog. Úgyhogy hát ezek után nyilván meg kellett venni, és egy tetszik is, csak, csak nem tudom, hogy fogja túlélni a teljes gárda. Hát én tudom. Ne mondd el, nem mondják kérlek. Ezzel magam. fogom folytatni a napot. Szóval nekem is, nekem is érdekes volt, meg bejött ez a dolog. Ilyenkor mindig egyébként az van benne, hogy mennyire rettenetes jó, hogy nem Amerikába jártunk, középiskolába, nem? Tehát bármilyen irodalom, meg filmek minden alapján, ez egy borzalmas tortúra. Nekem meg annyira békés és laza volt a középiskolás életem, nem tudom nálatok. Az nagyon utáltam, hmm. gyakorló gyerekként, de még az sem volt annyira borzasztó, mint az amerikai filmek meg lenni az amerikai ha. középiskola. És ha jól értem, azért közel, közel így, így is működnek ezek, tehát ez a sport fókusz, meg ezek a klikkesedések, meg minden, aminek szerintem nálunk nyoma sincs. Tehát itt lehet panaszkodni a kötelező olvasmányokról, de... Hát nem ilyen szervezett klikkesedés van, tehát nem nem erre a gyermekeket, igen, hogy igen. klikkesedjenek, de természetesen klikkesedés van, és iszonyú szigorú, csak nem ennyire rögzített de... alfogó, kappal meg, mit, mert micsoda, hanem... hanem... De, de nem ennyire konfliktusos, nem? Tehát de, nem, ez csak az nem. én volt, még ilyen békés, nem. és manapság nem, nem. De azért. De ha valaki akar szenvedni középiskában, akkor az, az remekül tud. Nyilván meg tudja csinálni. <gül> meg az, az a fajta tenyésztett sportösztöndiás képzés, vagy sport rendszer, ami ott van, az nálunk szerintem teljesen hiányzik. Uh -huh. Így Tehát a sportoló, aki jó, és azzal fog bekerülni a nagy egyetemre, ahol szintén preciszni fog, Aha. az itt kb. hiányzik. Jó, na én egyébként szintén nem túl hosszú könyvet olvastam, de azért ez, ez könyv volt, regény könnyű meghatározni. Méghozzá egy japán thrillert olvastam, nem is tudom, talán, talán az Amazon ajánlásai között találtam a hónapban, hogy ki volt emelve ez a könyv. És egy Nakamura Fuminori <gül> nevű emberi. sikerült. Ez a magyar és japán szórendbe van a neve. Tehát Aha. Már, már helyesen, és az a könyvcime, hogy The Thief, a tólvaj. És amilyen cool szavakra ráugrottam ott a, a, az ismertetőbe az az, hogy Japán, Thriller, Noir, ilyesmi voltak benne, és valahogy pont passzolt a hangulatomhoz, hogy nekem ilyet kell olvasni. Ehhez képest ö, érdekes, inkább, inkább a Noir helyett, a noár filmek, meg könyvek helyett inkább ezekre a rablós, rablás filmekre emlékeztet engem. Tudjátok, amikor... Uh, tök szeretem, igen. Én, én nagyon nem szeretem. Tehát, hogyha elolvasom egy filmnek a szinopszisát, akkor biztos, hogyha az van benne, hogy, hogy még az utolsó háztot meg akarja csinálni a, a főhős, na, én azt nem fogom megnézni. És, és ez pont pont a körül mind De igazából nem is számít. Tehát a, a bűn része itt a trillernek, hát azt mondanám, hogy nincs is kifejtve, nem is annyira fontos. Igazából a főhős egy érdekes figura benne, aki konkrétan zseptól vagy és szerintem nagyon jól el van kapva a könyvben, hogy mármint nem a zsebtolvaj, hanem a hangulata, meg a motivációja, hogy ho hogyan éli meg a zsebtolvaj ezt a lopást, és hogyan tud ez ilyen jó kis adrenalin fröccsöt adni neki, és, és mitől lehet erre így rászokni. És nagyon vicces, ahogy a japán precizitása, ugye a technikákat is ismerteti benne. Az író, meg van egy kicsit ez a beteg japán hangulata is az egésznek. És ebből megtanulható zsebelés? Hát szerintem a főbb vázlatpontokban azért ott van. Tehát, tehát hogy, hogy melyik újat kell használni, milyen mozdulattal. Itt is ugye nagyon fontos nem csak, a, nem csak maga, a, a, amit csinálsz, hanem az elterelés. Ugye a bűvészeknek is az az elterelés, ami, ami, amivel segítenek, hogy tudják csinálni a dolgot, és a tolvajok is. És akkor a klasszikus, ami, amit nálunk is a bármikor lehet tapasztalni tömegközlekedésen, vagy akárhol, hogy, hogy akkor nekiállnak. Hogyha mondjuk többen vannak, és ketten nekiállnak egymással veszekedni, akkor nyilván a az az elterelés része és akkor a tolvajok olyankor járnak körbe és begyűjtik a dolgokat meg nagyon jól leírja, hogy hogyan kell a mozgást figyelni, meg ilyenek Szóval... Ha. Most ezzel teszem, hogy amikor az ember ilyen bűvészekről lvas, akkor az egész családot azzal szórakoztatja, hogy pénzt ki a fülükből. Most meg Balázs végig, végig teszteli hát, a családot. Kaptam, Vannak hozzá még edző videók a YouTube-ban egyébként. Ha. Beírod az, hogy how to pickpocket, akkor kidom még egyet-kettőt, úgyhogy ami a szövegen nem jött, az meg lesz. Igen, nem valami szép jövőképet mutat így a foglalkozás irányába, tehát nem, igazából a, a zsebtolvajlás nem biztos, hogy kedvet kap az ember, de minden esetre tényleg így benne van az alaposság, hogy jobban megismerjük így a, a, a főszereplőnek a, a, azt, hogy hogyan éli meg egyáltalán a lopást, meg ezt a kis izgalmat, meg hogyan racionálja, hogy miért csinálja, meg, meg a technikát is. És akkor tényleg van egy ilyen fajta, hát nem is tudom, ilyen fauszt jellegű Vonulat is a könyvben, mert van egy, egy, egy ilyen kicsit megfoghatatlan gangster főnök, aki ott irányítja az eseményeket, és kicsit olyan túlhatalmas is. De, de igazából semmi ezen belül nincs kifejtve. Tehát se, a, se a, a, a bűncselekmény, ugye a rablás, amiről, amiről szó van, se a különböző szereplőknek a, a sorsa a végén. Tehát ez nem is tudom <coughs> pontosan hova rakni. Tetszett a könyv, annak ellenére, hogy nem szeretem a rablásos történeteket, de, de inkább, inkább a, a, a a lopás technikai információk, meg a fura japán hangulat, meg a, a, a metró, meg, meg ilyenek miatt, és nem, nem feltétlen azért, mert maga a sztori megfogott volna. Van benne egy kisfiú egyébként, aki akit <coughs> tehát így a szárnyai alá vesz a, a, a főszereplő tolvaj benne, és akkor azon is egy kicsit pörög az író, hogy, hogy akkor ez most valamiféle ilyen kapcsolata, az egyébként teljesen így elszigetelt tolvai, tolvai életébe, de ez sincs olyan nagyon mélyen kifejtve és, és lezárva, vagy valami. Szóval érdekes kis darab, jó kis rövid könyv, ilyen tényleg egy-két egy óra alatt végig lehet rajta szaladni, és a hangulata miatt, meg, meg, meg a a vicces témája miatt érdemes, de egy jó kis sötét, sötét könyv is ez. Tehát a Noir, abból a szempontból noir, hogy, hogy nem feltétlen oldódnak meg a problémák, meg nem feltétlen garantált, hogy, hogy a főszereplő aztán annyira sikeresen jön ki ebből. Úgyhogy ez, ez volt az én japán thriller élményem a héten. Azt mondok, hogy volt, volt korábban, valamelyik jöttök olvasta a japán nyomozó, ahol a fizikus nyomazott a kémikus, tehát hasonló. A... Igen, hogy arról volt, hogy magyarul megjelenik, az megjelent már? Hmm, nem tudom, de utána... mi volt a címe? Fel kell lapoznom a Gudricet, de me meg fogom nézni, aztán ha, ha megjelenik, szerintem berakjuk a linket majd a blogpostba. Okay. Tudjátok, hogy mit fogtok olvasni? Nekem van még lemaradásom, így a Mistborn folytatásával tehát annak szeretnék már így a végére írni, de mert javasolná nekünk valamit? Nem, tényleg csak kíváncsi voltam, hogy, hogy amikor így végén adásnak, akkor nektek be van-e már tárazva a következő töltény? Igen, meg van egy pár ilyen érdekes, tudományosabb témájú dolog, a Imagine című könyv a kreativitásról, meg hogy ez hogyan működik valójában. Én abba is most nagyon így kb. a felénél járok. Nekem egy csomó minden van, csak az a kérdés, lesz a rá időm, illetve ahhoz lesz a kedvem. Aha. Most hazafelé elmentem a sarki lottozóba, ami, a, ami nem a posta, hanem ott lehet átvenni a buklánycsomagot a legközelebb a lakásomhoz. Úgyhogy a, mindjárt mondom neki, C CW Ceram nevezetű úrnak a Hetiták regénye című könyvét azt most átvettem, mert hogy a marxos ikeres után én nem adtam fel, én szeretnék exotikus, régi kihalt népekről olvasni. Lecsaptam még egyet, ez a jobbnak tűnt. Nyugati az író ráadásul, nem lehet elcseszni. Vagy hogy? Igen, ha, ha más nem, akkor majd valósokból lesz Laprosz, de tényleg. Ne, nekem szolgálják ki a ókori igényemet valakik. Illetve a fehér bélára vagyok, még rákadtam, vagy azt most mégiscsak kéne. Aha és amíg nem szállom rá magamat, hogy most kifélyt addig szétnéztem a fekete piacon, mit lehet beszerezni tőle. Úgyhogy itt vár a leszó című műve, és van, van még valami más, amit láttam fél szemmel, hogy, hogy de de van, lehet tölteni. Van pár könyvem tőle, ez adom, mert körülbelül 15 évet találkoztam vele a zöld vendéglő, az ilyen legendásan ment körbe a barátaink körében, elképeszte egy szöveg. és utána és is adták a trilógiát, nem zöld vendéglő, török, méz, meg még valami, utána így elindult, tehát hogy igazából akkor volt ez a 15 év, hogy teljesen elfedett volt, én most nem érzem, hogy erre mert ugye volt ez a jó kis Ede a Levesben című kötet, a Csárna volt, tehát ő szerintem így bejött most már a köztudatba, úgyhogy ő író csak még, nem tudom pontosan, hogy mi az, amit nem történt meg vala, de hát én csak egy olvasó vagyok. Hát például én nem olvassák a villamoson meg a metron. Aha. De amit kell mondjak, a Deák téren ott van hatalmas metróplakát, A Kossuth Kifli. Igen, bár ez, ez egy tök jókeres kivesz metroplakát alapján Aha. dolgokat. Én például egy nagyon lassan egy fél évvel akarok menni olyan muzsikás koncert, aminek a plakátját akkor fedeztem fel, amikor az már egy hetele ment. De azóta sem cserélték le? Igen, de ez most láttad a friss, ez a plakát, ugye már friss a könyv. Másrésztről pedig az első, nem az első olyan könyv, amire azt mondom, hogy na, ez, ez igen, ez tök jó, hogy reklámozzák, hanem de azért meglepő, hogy ezt reklámozzák. Egyébként szerintem nagyon bájos a, a könyv grafikája, tehát ennek a borítónak és az szerepel a plakáton, is ott az első a, na mindegy, nem részletezem. Arra jártok, látni fogjátok. Egyébként megtaláltam közben a The Devotion of Suspect X. Aha. Az volt az a az a furcsa japán krimi, amiről beszéltem. És kinek a szerzője? És Keigo Higashino, de nincs, nincs magyarul még. Akkor várunk rá türelmesen, Aha. Fehér Bélát olvasva. <gül> jó van. Fehér Béla, jó végszó? Jó. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.